Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Kära lyssnare i Norrköping, Linköpingsområdet och Vetlanda. God fortsättning på det nya året. Jättetrevligt att få möta er via närradion på nytt igen. Jag har tagit ett par tre veckor jullov och nu är vi inne i år 2018. Thomas Hagenfors, vart försvann alla åren? Att ta vara på det som är viktigast här Det som finns i en människas innersta svär Var tog drömmarna väg Finns visionerna kvar Eller är det blott minnen från tiden som var Varför försvann alla orden? Varför försvann min tid Varje dag är en gåva Vad gör jag med mitt liv Varför försvann var lättare för allt var svart eller vitt Nu är färgerna fler, men jag blir inte kvitt Denna känsla som finns i mitt innersta rum Att jag varken är het eller kall, utan ljum Och med fasigt i handen kan jag se att mitt liv Inte bara styrs av det bästa motiv Varför. försvann Alla dessa dagar som kommit och gått Och som hastigt har dragit förbi Alla dessa dagar av glädje och sorg Inte tänkte jag att det var mitt liv Spannar min tid Varje dag en gåva Vad gör jag med mitt liv Ja, det blir lite grann om årsskiftet i det här programmet. Och vid ett årsskifte så är det väl bra att titta både bakåt och titta framåt. Att se Guds trofasthet och bestående nåd och godhet. Det är ju en fantastisk förmån för mig som kristen. Det finns misslyckanden, det finns svårigheter... Men det finns väldigt mycket av Guds kraft och hjälp. Här ska vi höra Lennart Larsson sjunga Här växlar de av dagar år men Jesus är den samma en. Där växlar det av dagar, år Av vinter, sommar, höst och vår Och knappt är livets middagstid Förn avtonen tar vi Snart sol går ned för sista gång Hör mig och tystnad av min sång Men då hos Gud mig understår Ett evigt jubelord. Men Och högre vis Gud var tack och pris För Jesus är den samma För blir och är min bän Här en lite mer obekant sång och obekant artist Ola Norman sjunger ännu ett år. Ännu ett år. När ska vi se jag och se på dig? Det har jag nog förstått. Att somliga saker kommer aldrig nås ene gång, som att skiljas från en ve. Och kanske aldrig träffas igen, som att skiljas från en ve. Gjorde allt för att leva med dig till i men somliga saker kommer aldrig ens in i från du du aldrig Ja, ett nytt år innebär ju nya möjligheter och eh, jag som är 70 år och eh, på väg att bli 71, eh, jag har ju kanske slutat att ge nyårslöften. Jag kan ha föresatser som jag tänker på att eh, det här riktningen ska jag göra gå men... Eh, man har lovat så stora saker eh, när man var lite yngre och eh, stora målsättningar som sen bara blir pankaka och eh, Jag har ingenting emot att du ger, har gett nyårslöften men eh, det är ändå fantastiskt att eh, man får ha nytt år med nya möjligheter men kanske är det så att man behöver bryta ner de här nya föresatserna i små steg att varje dag tänka idag ska jag kanske göra det här och så förverkliga det att göra allt för storvulna planer kanske är bara deprimerar oss om vi inte lyckas genomföra dem här kommer en av mina favoritartister och sångskapare, Lasse Sigelin, med sina finurliga texter och härlig musik. Här sjunger han Ett helt nytt år. Ett helt nytt år på vägen i framtiden Där allt från igår Är som som har hänt Ett helt nytt år Som kommer lik gryningen Vi möter en tid Där inget är känt Så många frågor om Vad som ska ske Vad morgondagen har att ge vi bär en längtan att någon ska förstå Och visa oss vägen vi ska gå Och jag tror att det är Någon som är Någon som hjälper oss här Ett helt nytt år På vägen i framtiden Där allt från igår Är sånt som har hänt ett heligt år som kommer i gryningen. Vi möter en tid där inget är känt. Så många människor det finns på skilda håll, och alla spelar vi vår roll. En framtid som vilar i vår hand Fast den kan vara svår att se ibland Men jag tror att det är Någon som bär Någon som hjälper oss här Ett helt nytt år På vägen i framtiden Där allt från igår Är sånt som har hänt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 ett helt nytt år som kommer i gryningen. Vi möter en tid där inget är känt. Det som är väldigt typiskt för kanske alla länder idag så gott som är att man lever med hela världen inom sina gränser. Så gör vi ju i Sverige. Vi har en massa olika människor från olika håll i världen alldeles i samma kvarter och i samma stad och i samma land. Jag blev mycket berörd när jag såg på tv tjänsten Eh, Söndan. Nyårssöndan. Eh, då. Pingsförsamlingen. Sionförsamlingen. I Linköping. Med sin nya gudtjänstlokal. Kupolen. Hade en härlig. Och välarbetad. Eh, gudstjänst eh, Med. Levande prikan. Av deras. Huvudpastor. Marcus Sönnebrandt och härlig musik och sång ledd av musikpastor Maria eh, Gustin. Eh, och, eh, det var ett väldigt gripande reportage om en nyanländ från, från någonstans som eh, också hade mött Jesus och blivit en personlig kristen. Men som hade många problem och inte alls var säker på att eh, få stanna utan var utvisningshotad. Ett eh, väldigt eh, hjärtberörande reportage. Jag träffade bara igår på en bönesamling i Pingkyrka i Norrköping en av eh, våra goda, härliga, trogna medlemmar från ett land i Afrika. En ordentlig, arbetsvillig människa som har prövat på städning och hemtjänst med mera men har svårt att hitta ordinarie jobb. Och han berättade om sin frustration och om drömmen att inte bara ha mat och kläder och tak över huvudet månad efter månad, år efter år utan att också genom ett fast arbete kunna ha en framtid att kunna bilda familj och också fortsätta att hjälpa sin mamma där hemma i Afrika hon är enka och behöver hjälp. Det finns väldigt många som vi behöver öppna våra hjärtan för och försöka hjälpa praktiskt i den mån vi kan. För många år sedan skrev jag en sång som heter Jag har en dröm och eh, här sjunger jag den tillsammans med min dotter Karin och med hennes ungdomskompis Anna-Karin som numera är en eh, ganska välkänt eh, danslärare, föredragshållare och eh, livscoach kan man säga. Eh,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 en jättelik plats fylld med barn, med glädjesgråt och sång. Jag drömmer om en dag en skön dag där det visar dig den allt viktigaste. Jag drömmer om en dag en skön. Så har lärt det, och ska ge förtora. Men vi, du och jag, vi ska göra Jag har en dröm att inte någon ska sakna daglig bröd. Att ingen ska få kämpa ensam i en bitter nö. Att svältens Indien ska ha mat åt varje hungrig mån. Men vis och vete överallt och vatten i var brunn. I sitt land. Att inte någon ska kyla hård för våldets terrorhan. Att skräckens länder ska ha rum för frihet som är syd. För fria tankar, fria ord och glädje inför Gud. Jag drömmer om en barn, hur ska esa mer det var det är Ett stycke ur bokens skriverier av Ingvar Holmberg, utgiven 2010. Börja skriva, bara skriv. Det är instruktionen unge Jamal Wallace får när han av en slump kommer i kontakt med den äldre författaren William Forrester i New Yorks förslummade delar och ber honom om undervisning i hur man skriver. Detta händer alltså i filmen Finding Forrester. Vem är Forrester? Första utkastet skriver man med hjärtat. Sen tänker man och korrigerar. Den här principen har jag i många år praktiserat vad gäller brevskrivning. Brev tänker man inte ut i förväg, man bara börjar skriva. Det lärde jag mig av min mor och far, missionärerna i Indien, som under 30 år skickade hem handskrivna och maskinskrivna brev och rapporter till släkt och vänner och kyrkan hemma i Norrköping. Min mamma, med sex år i folkskola som utbildning, utvecklades till en formidabel brevskrivare. Och hon väntade aldrig tills hon hade något att skriva om. Nej, hon satte sig och började skriva på aerogrammet. Ett aerogram är en genialisk föregångare till e-posten. Den är brev och kvär i ett och med förtryckt frankering och gummerade flikar som man slickar på och viker ihop. Inget får läggas i. Och inte ens ett frimärke värt att stjäla finns det. Det säger faktiskt en hel del om fattigdomen i Indien på 50-talet och ett par årtionden framåt. Att ett utlandsfrimärke som inte hunnit stämplats lönade sig att stjäla och omsätta i mat. Aerogrammen var också snabba och kunde ibland nå adressaten på fyra-fem dagar. I alla fall så lärde min mamma mig att den största konsten med att skriva brev är att bara börja skriva. Och så jag har skrivit högvis med brev och karogram. till släkt och vänner och kyrkor och församlingar som har varit engagerade med stöd till diverse missionsinsatser i Indien, Sovjetunionen och sedermera OSS-länderna och mest Kazakstan. Mina föräldrar hade under alla år som missionärer en enda församling att redovisa till och rapportera till. Sionförsamlingen i Norrköping med sitt stora missionsintresse. Jag och de flesta missionärer numera har flera församlingar och många stödjare att skriva till och berätta för. I rätt många år är nu för mig förstås e-posten det huvudsakliga och mycket praktiska aerogrammet. Men medan man inte kunde lägga ens ett frimärke eller en knappnål in i ett aerogram så kan man ju nu numera skicka bilder, affischer, bokföring eller bilagor i olika former tillsammans med brevet på e-posten. Själv började jag med e-post och internet år 1996 i samband med ett projekt att producera och trycka en kristenskrift i 2,3 miljoner exemplar och skicka den med posten till alla hushåll i Sverige. Det var ett projekt som startats av evangelisten Reinhard Bonke, van vid hundratusentals åhörare på megamöten i Afrika på olika platser. I samband med det kom jag själv igång att skicka brev, att skriva brev på datorn och skicka iväg inom rymden. Och skickar man det västerut så händer det ju ofta att brevet kommer fram innan det skickades. Om man tänker på tidsskillnaden mellan till exempel Sverige och USA. De första åren i internets historia kunde stora brev och bilder fastna liksom i de trånga och små ledningarna på internet. Det tog för lång tid att ladda ner filerna. Internetkommunikationen var nyckfull och kunde brytas. Sen har bredbandet kommit allt snabbare och mera utspritt i landet. Och med det kan man skicka stora filer och ladda ner filmer och musik och stora bilder. Och numera är man ständigt uppkopplad, det vill säga man kan när som helst vid datorn ta emot brev, skicka brev och bilder, söka all möjlig och omöjlig information och köpa saker, beställa och betala med några knapptryckningar. Det är förstås betänkligt att man också kan sitta hemma vid datorn och spela poker och förlora omdömeslöst stora pengar. Man kan bli spelmissbrukare utan att resa sig ur fotöljen eller skrivbordsstolen. Det bästa skyndar med att säga att jag aldrig har behövt ta till internetpåker för att bli av med mina pengar. De har vingar ändå med allt det där vanliga, med mat och hyra av bensin och bilreparationer och ett och annat nytt klädesplagg. Mycket går att både bruka och missbruka. Och det finns mycket bra med internet för den som kan hålla ögonen och fingrarna i styr. En gång var jag på en fest i lilla byn Nye utanför Vetlanda. En av lokalborna berättade stolt att man i samhället hade dragit bredbandskablar till alla drygt 200 hushåll vare sig de hade beställt eller inte. Den som bestämmer sig senare har kabeln redan framdragen till sig. Förutom skrivandet av brev så använder jag numera internet till informationssökande. Det är sällan jag slår i uppslagsverk. Färsk information går nästan alltid att hitta om det mesta om man vet hur man ska söka på Google eller någon annan så kallad sökmotor. När jag till den nämnda festen i Nye skulle hitta kluriga frågor till en tipspromenad så var det bekvämt att via datorn ta reda på att det finns 224 alternativ, 240 olika äppelsorter i Sverige. Och att antalet vildsvin i Sverige år 2010 var omkring 100 000. Och jag kan tänka mig att det finns svar på andra och lika viktiga frågor på internet. Ibland får man svar direkt på precis det man sökte och andra gånger får man omformulera sökfrågan och titta på många alternativ. Det påminner mig om min vän tandläkaren Gunnar som apropå kristen förkunnelse och evangelisation brukade säga med glimten i ögat Om du har någon lämplig fråga så har vi en massa bra svar. Det här handlar om att skriva. För min generation, 40-talisterna och det som föddes lite senare, har skrivandet gått igenom spännande faser. Blyetspennan där man kan sudda och skriva om. Bläckpennan som doppades i bläckornet och som så lätt orsakade plumpar på pappret där viktiga saker hade skrivits. Reservarpennan, där bläckhornet så att säga var inne i pennan. Det var ju en revolutionerande uppfinning. Och kulspetspennan sen då, vilket underverk, var lätt att skriva. Och så kom kontakten med skrivmaskinen. Först de gamla med färgband- där det behövde stark handkraft för att få tydlig skrift, karbonpapper för att få kopia, och så de förärliga felskrivningarna. Bokstaven X blev omåttligt populär, om det inte var så viktigt dokument. Annars var det bara att börja om från början med nytt papper. Så kom de elektriska skrivmaskinerna och engångsfärgbandet så att all text var lika tydlig. Och tippex, den vita färgen som penslades över felskrivningarna så man skulle skriva rätt sen. Och raderbandet på elskrivmaskinen så vit färg skrevs över de felaktiga bokstäverna. Och så kom datorn. Då var man tillbaka igen i en modern version av blyetspennans välsignelse. Med datorns tangentbord kan man skriva hur mycket fel som helst. Det är bara att radera och gå tillbaka, ändra efter behag. Dataskärmen är alltid flexibel, alltid förlåtande. När man har sparat dokumentet i datorn eller skrivit ut det på skrivaren kan ingen avgöra om det hela skrevs felfritt av en tangentbordsexpert som kan smattra iväg hundratals tecken och ord i blixtande hastighet och med alla fingrarna eller av en tvåfingerskrivare som får ändra och backa och skriva om. Allt är möjligt att ändra om tills man är nöjd och då är det bara Resultatet som syns inte vägen dit. Det är ungefär som när man spelar golf och slår ett uselt slag som via olika studsar och lyckliga omständigheter ändå hamnar precis som om ett proffs hade slagit ett perfekt slag. Det syns inte på skårkortet brukar man säga. Börja skriva, bara skriv. Det är kanske är en viktig princip för flera saker. Den som inte har skrivit brev eller annat för kanske kan börja. Den som inte vågar sig på att använda en dator kanske ska börja. Internet och e-post är inte så märkvärdigt. Det är bara att börja. Ja, nu har du läst ett litet stycke som jag själv började som ett experiment för några timmar sedan på tåget från Nässjö till Stockholm och här på Arlanda i väntan på planet som snart lyfter först till Frankfurt och sedan vidare med ett annat plan till Kazakstan på tjänsteresa. Jag har skrivit många sånger och många dikter. Då börjar det nästan alltid med någon liten fras som blir början till det hela. Nu handlar det om prosa. Det är kanske bara att börja skriva. En av våra goda salmer och sånger är Min framtid är i Herrens händer. Torkel Selin och David Tölix sjunger. Min gårdag är förbi den gav mig viset om Herrens nåd för mig en syndens slag. Förlåtelse och kärlek fick jag röna den stund då jag mitt liv åt honom gav. Min framtid är i Herrens händer I natten mörk Han ljuset tänder Han leder mig Ett steg i sänder På väg Till himlens land Jag möter en nyföd dag Med hoppfullt se löfte rikt stort. Som dagen är så skall din kraft påvara Det löftet räcker fram till himlens port Min framtid är i Herrens hem Och Han leder mig ett steg i sänder På väg till himlens land För tröstansfullt jag bidrar morgondagen Min dolda stig för Gud är upp Bar. Han leder mig och länkar mina öden i Herrens trofasthet jag trygghet har. Min frö. Här kommer en annan underbar sång. Tro och våra tyg. Margit Borgström med kör. Det är mitt i en orolig värld och när ett nytt år har börjat en stor, stor förmån att se Guds möjligheter, att ha kontakt med Gud, att vara en personlig kristen, att tro på bönesvarens Gud. Och här vill jag gärna sjunga för dig en annan av mina sånger. Herre, öppna våra ögon så vi ser. Det är en sång som hjälper oss att se. Guds möjligheter och Guds kraft. En är De vän Andakten, den här veckans program efter att vi hörde Pelle Karlsson och flera sjunga Vänta på Gud. Men andakten är läsning ur min bok Skriverier, utgiven 2010 och ett kapitel som handlar om retrit, att retirera, att utöva reträtt. Ur skriverier utgiven 2010. Ingvar Holmberg, författare. Ett kort stycke att läsa långsamt. Retrit, reträtt, retirera. I frikyrkan och svenska kyrkan, den kyrkan, använder vi mest ordet retrit för det som jag just nu gör här i Båsta under fyra dagar. Det vill säga gå ner i varv, skära av informationsflödet utifrån och i bön och bibelläsning och tystnad och begrundan hitta balans och ro och inre styrka. Kanske också ett nytt gudomligt tilltal. Katolikerna använder det svenska ordet reträtt. Det har ju samma betydelse, men det leder ännu starkare till intressanta associationer. Reträtt, man retirerar från ett utsatt, kanske farligt läge, till en mindre utsatt plats. Konfrontationen med fienden är för farlig, där man just har varit. Man riskerar att lida ett betydande nederlag, Jag kanske utplåning. Reträtten kan vara att erkänna slutgiltigt nederlag och på så sätt vara ett annat ord för flykt. Men i bästa fall är reträtten ett tillfälligt tillbakadragande för att omgruppera sig, samla krafterna och kanske från ett annat håll, på ett annat sätt, på nytt konfrontera fienden och vinna slaget, ja kanske hela kriget. Behöver jag reträtt i den bemärkelsen? I så fall, på vilket sätt? I hur hög grad är jag medskyldig till den moderna kyrkans? Kanske framförallt frikyrkans kardinalfel. Att stötta Gud, hjälpa och bära honom, ge honom röst och existens genom min tjänst. Ja, i så fall är det hög tid att retirera. Att vända om från en position där jag vilket ögonblick som helst kan träffas av ett dödligt skott. Tror jag att jag är en oumbärlig ledare som behövs för att Guds församling ska gå framåt? Då behöver jag högljutt blåsas till reträtt och komma tillbaka till honom som är den enda som gör under, Herren och konungen. Handen tränig guden behöver ingen människas hjälp och beundran för att leva i gemenskap och glädje Fadern, sonen och anden är fullkomlig gemenskap Himlens änglar och universums precisionsballett prisar den allsmäktige tillräckligt vackert Han har valt människan för att han ville det för att det behagade honom och gav honom glädje. Han behöver oss inte, men han vill oss. Våra klumpiga krumsprång och våra målbrottsstämmor passar bra till precisionsballetten och änglasången för att han har bestämt det. Ni har inte utvalt mig- utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt sådan frukt som består för att faden må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Så sa Jesus Johannes 15, vers 16 En bön Herre jag retirerar till dig för att finnas i dig, omslutas av dig och bäras av dig och brukas av dig. Och till sist Paulus ord i Efeserbrevets första kapitel vers 18 och 19. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft är verksam. Var stilla och hörde också bibelvisan var stilla. Här avslutar vi veckans program med en av de odödliga härliga sångerna. Just a closer walk with thee. Låt mig vandra nära dig. Och här är det en oerhört ljuvlig och härlig inspelning med Kristina Gunnardo. Ett nytt år har börjat min vän. Jättetrevligt att jag får varje vecka ha kontakt med dig som vill lyssna via programmet Toner och tankar i närradion genom Norrköping, Linköpings och Vetlandas närradio. Och jag bara påminner om att man kan ju lyssna på de gamla programmen. Eller lyssna om. Därför att jag har programmet också som poddradio på min hemsida. www.ingvarholmberg.se Där finns det sånger, dikter och massor med av de här radioprogrammen. Att lyssna på. När du själv vill. Ha det så bra. Önska dig en fin fortsatt vecka.